A tribünök roskadoztak, és még mindig özöllött a nép. A mázsálónál sorra léptek el a lovak, és az újságírók marakodtak a tűrf hábitűért. A hangerősítő gramafon muzsikát vittek szét, és a zsűri elhelyezkedett a fatorony kupolájában. A gróf az első helyen állva blazírtan nézett a világba, mintha ő lenne a legkevésbé érdekelve. A harmadi futam következett. A lovak sorba álltak. A starter magasra emelte a pisztolyt, eldőrönt a startjel, és a paripák elugrottak a vonalról. Delej azonnal az élen volt, és több hosszal mögötte test a test mellett, Liberté és Menelaus II. 40 ezer ember egy gépezett mechanizmusával fordította lassan a fejét a versenyzőket követve. Most következett a másik, de kisebb meglepetés. Menelaus kettő egy szökkenéssel kitört Liberté és a korlát közé, és szemmel láthatólag nyelte a távolságot, amely Delejtől elválasztotta. A fordulónál Menelaus beírta Delejt, és a korláthoz szorulva tartotta, így haladtak egymás mellett. Most történt a kidörzsölés. Úgy látszott, hogy Kribble ki akar törni. Még jobban felemelkedett, még jobban előredőlt, és nem lehetett látni, hogy tényleg a karfának ütődötte, vagy az előugró ló csapott fel a fejével. Mint egy óriási török egyszerre kiáltott fel a publikum. Kribbel hosszú parabolában kirepült a nyerekből. Úgy látszott, mikor földet ért, hogy egy másodpercig mereven áll a feje aztán egy teljes bukfencel átfordult a hátára, és elterült. Delej felágaskodott, majd lassan visszafelé döcögött. Menelához kettő, mint egy roppant macska elnyújt testtel szelte át a levegőt, és egyedül a finisben könnyen nyert. Második Liberté, harmadik Primteps. Pogánygóf hátratolta a kalapját. Oldalt a szivart a szájába, és csendesen mondta a hozzátartozóknak. Szegény, kribb, nagy erőnk! A gróf elment a zsoké beteg ágyához. Lehúnt szemmel feküdt, hatalmas pója között, apró papagáj arcával, sárgán és mozdulatlanul. Krébl szólt hozzá részvéttel a gróf. A zsoki felnyitotta a szemét, és halkan mondta. Roger! Roger még nem jött megtulomból. Créble, értesz engem? Miután a zsoki ránézett, folytatta. Nem tehetsz arról, ami történt. Ne bánkodj az egész dologért, a sors ellen nem tehetünk semmit. Amit elvesztettem, azt is a te ügyességednek köszönhettem, és sajnálom, hogy most már nincs módomban bőkezően meg a szolgálataidat. A zsoki felnézett, és gyors, apró lélegzeteket vett, aztán hangtalan hangon süttokta. Ezt nem tudtam. Azt hittem, hogy én csak becsaptak, mert én nem véletlenül buktam. Grofur, Trimóci lepénzelt, hogy a lánya. Sunkra akartam tenni magát. A gróf régi közönyével, de csendesen szeliden mondta. Hát, sikerült fülem, Isten legyen veled. Megszorította a zsoké kezét, és ment. A korteremben egy dongó lét küszködött az ablaküvegek láthatatlan akadályával. Széles kévében özöllött be a nyári napsugár. Kriblnek lassan leereszkedett az álla és egy sóhaj egy mozdulat nélküli halálba dermed.